С жива вяра. По-късно ни бе гост и един друг швейцарец, който запита учителя. Каква е разликата между така наречените окултни движения? Има едно знание инволюционно, т.е. знание добито при слизане на човешкото съзнание към материалния свят и друго, еволюционно, добито при възлизането на човешкото съзнание към божествения свят. У много окултни братства знанието е инволюционно. Във всички окултни науки имат по една изгубена дума, която все още я търсят и не са я намерили. Въпрос. Кой метод трябва да употребим при еволюционната фаза? Искам да знам разликата между еволюционните и инволюционните методи. Инволюционният метод е от голямото към малкото, където великото трябва да се приспособи към малкото. А при еволюционния начин, малкото трябва да се приспособи към великото. Въпрос. Как мислите, че можем да употребим окултните сили в науките? Например, в медицината, в земеделието, в възпитанието, по кой начин един лекар или замеделец може съвсем реално да използва тези сили? Окултните сили имат голямо приложение във всички науки. Но за целта човек трябва да изучи окултната страна на медицината, окултните закони при замеделието и т.н. Въпрос Как да се влезе в хармония с природата? С жива вяра се влиза в хармония с живата природа. Този метод е твърде дълъг процес, но докато трае, ще се употребят силите на растенията, на въздуха и на светлината. Въпрос. Мислите ли, че съчетанията на звездите имат влияние върху растенията, върху посаждането им и прочее? Могат ли да се дадат точни показания за това? Да, могат. Стига човек да бъде в съгласие с природата и тя ще му се отблагодари. Ако посеете един декар земя на време и обикаляте нивата с любов, тя ще даде добър плод. Въпрос. Занимавате ли се със социалния въпрос? Първо трябва да се възстанови правото на всеки. Естественото право. Въпрос. Мислите ли, че духовното движение, съвременния свят, Както това движение България, така и движението на Кришна Мурти, на Рудолф, Штайнер и други, ще имат голямо влияние в света. Или че те са малки изключения, които ще изчезнат. Няма да изчезнат, а ще играят важна роля. Човечеството отива към една духовна епоха и това е един естествен процес в развитието му. Душата ще се пробуди. Ще се развие вътрешното изрение. За да стане това, трябва да има правилен строеж на цялата глава. И всички стари форми ще си отидат, защото са устарели. Окултните движения в света се делят на три раздела. Едни вървят по пътя на любовта, други по пътя на мъдростта, а трети по пътя на истината. Школата на Бялото братство съединява трите пътя в едно. Аз съм в духовна връзка с всички мистични движения в света, но не искам да вляза в механична връзка с тях. Швейцарецът попита за положението в света и учителя каза Има живот на децата, има живот и на възрастните. Човечеството се намира в своето юношество. Или друго яче казано, нашата раса е свършила своята инволюция и сега почва своята еволюция. Знанието, което е имала при слизането си нашата раса, днес не може да помогне. Условията за възлизането й са на лице и тя трябва да научи новото. Най-лесното нещо е животът. Но неразбирането му го прави труден. Неразбирането всякога спъва. Трудно е да се живее без любов. Имаме физическа, духовна и умствена страна на човешкия живот. Някой път е трудно да се справим с физическите мъчнотии, но духовните мъчнотии на човечеството са доста по-големи. Всеки народ развива специфични качества, които един ден ще бъдат принос към човечеството. Сега индусите има да се учат. Кастата на парите в Индия няма никакви права, а е повече от 60 милиона. Индуският народ се нуждае от светлина, която имат само някои между тях. Но това е едно преходно положение. Новата раса, новите хора, новото човечество, вече се сформира и близко е времето, когато ще се създаде нов ред, който да смени днешния, тъй както змията съблича своята кожа. Бащата как отглежда своите синове? Плащат ли му те нещо за грижите и все му? Когато хората осъзнаят, че са твърде близки, ще постъпват с любов, тъй както е в семейството. Слугите работят с пари, а синовете без пари, но те са, които ще останат наследници, докато слугите ще напуснат, щом свърши службата им. Днес големите градове са като предпотопни животни и човек, за да не се деформира, не бива да работи постоянно във фабриките, но да променя работата си. Един ден, човечеството на Земята ще бъде организирано, както мозъкът е организиран сега. В мозъка има 3 милиарда и 600 милиона клетки, които са си разпределили работата. Ако хората се държаха за Бога, за неговите закони, за любовта, то нищо лошо не щеше да ги достигне. И понеже се отклониха, дошли са в тези противоречия. Но в невидимия свят има милиони кандидати, които искат да работят за новата култура, която иде.